Якщо та жінка вдягла таке бікіні, щоб його вразити, то, схоже, марно. Вся увага чоловіка була прикута до Леси. Усмічка зникла з обличчя Себріни, коли вона окинула Лесу поглядом. Бачу, купальник вам пасує. Хто б міг подумати, що під такою мішкуватою одежиною ховається така гарна фігура? З'їдливо кинула вона. Леса у чудовій формі сказав Рік і гордо усміхнувся. Леса здригнулася від того, що вони так відверто обговорюють її зовнішність, і зав'язала рушник Наталії. «А ще Леса відмінна тонісистка», – вів далі Рік. «Вона навіть грала в Імблдоні!» «У юнацьких змаганнях», – уточнила дівчина. «Як це вражає!» – усміхнулася Сабріна. «А на водних лижах вона вміє кататися?» «Ні, не вміє» відповіла Леса, говорячи про себе в третій особі. «Ох, яка прикрість!» з удаваним співчуттям сказала Сабріна. «Може, ти залишишся на березі і позасмагаєш? Ми ж швидко повернемося, правда, Ріку?» «Я завжди із задоволенням беруся за щось нове», з ентузіазмом сказала Леса. Рік стрибнув у моторний човен і подав дівчині руку. Леса змусила себе прийняти і її піднялася на борт. Вона була вражена до глибини душі. Сабріна поводилася так, ніби й досі була його коханою. Можливо, вона справді його любить. Чех, сказав Паркер, просто намагається з'ясувати які стосунки між ними і Лесею. Ніби вгадавши її думки, Рік поклав її руки на плечі і лагідно усміхнувся. – А інші акціонери знають про ваш зв'язок? – запитала Сабріна, пильно дивлячись на них. – Ні, – відповіла Леса. «Так», – одночасно з дівчиною промовив рік і, стиснувши плече Леси, дотав. «Вони нічого не підозрювали, поки не стався недавній інцидент». «Коли я звільнила його», – бадьоро пояснила Леса. «І тоді їм стало зрозуміло, що між нами щось є». «Зрозуміло», – промовила Сабріна, піднявши з підлоги баночку з сонцезахисним кремом. Видавивши трохи крему на руку, вона почала наносити його на довгі ноги. Закінчавши, подивилася на Ріка і спитала. «Тобі потрібен крем?» Рік повернувся до Леси. «Мила, ти ж не будеш проти, якщо я попрошу тебе намазати мені спину кремом». «Його спину?» «Ні», – сказала Леса, взяла баночку. Видививши трохи крему, вона повільно втирала його в мускулисту спину чоловіка. «Дякую, дорога», – хрипло подякував Рік, постатливо усміхаючись. «У тебе справжній талант!» Попросивши заглушити мотор, Сабріна пристягнула Ріку рятувальний жилет. «Чому б тобі не піти у воду першим?» Допомогла йому надіти жилет і погладила плече, втираючи залишки крему. Рік стрибнув у воду. «Не забудь свою лижу!» Крикнула Леса і кинула її в нього. Він вже відплив достатньо далеко, і вона влучила в ціль. «Лови другу!» Рік одягнув лижі і дав знак, піднявши великі пальці рук. З першої спроби він легко встав на лижі, його сильні м'язи напружилися. Сабріна зааплодувала, а потім звернула всю увагу на лесу, розповідаючи цікаву історію. Ми з Ріком познайомилися на яхті. Було дуже романтично. Я зробила погане сальто, і мене віднесло далеко в море. Звісно, Рік запропонував допомогу. Інші чоловіки, включно з моїм хлопцем, сиділи на яхті і потягували пиво. Так ми і познайомилися. «Рік справжній джентльмен», – кинула Леса. «А ви?» «Осмілюся припустити, що ви двоє познайомилися на роботі», – заявила Сабріна. Я побачила Ріка, коли він прийшов влаштовуватися на роботу в компанії мого батька. Леса все ще пам'ятала той день. Рік Паркер стояв перед нею у своєму чудовому дорогому костюмі, а в його синіх очах можна було потонути. Я закохалася в Ріка з першого погляду. Мені тоді було лише 15, і я не думаю, що він навіть підозрював про моє існування. Але я була шалена закохана. Постійно шукала будь-які приводи, щоб піти до батька на роботу і побачити Ріка. Біля офісу був фонтан, з якого пили воду. Я годинами сиділа біля нього». «Любов з першого погляду. Як мило. Незважаючи на таку різницю у віці!» – сарказмом промовила Сабріна. «Всього лише одинадцять років. Рік був дуже молодим, коли прийшов працювати, а з часом різниця стає непомітною». Леса так захопилася розповіді про своє перше кохання, що зовсім випустила Ріка з уваги. «Поверніться назад!» – скомандувала Сабріна Курманичу, показавши на чорну точку в долині. За кілька хвилин він опинився на борту. «Ти просто чудовий!» – похвалила його Сабріна. Рік поглянув на рушник, ніби натякаючи Лесі, щоб вона йому його принесла. Коли Сабріна піднялася зі свого місця, Леса швидко схопила рушник. «Дякую, крихітко!» – невимушено промовив Рік. «Крихітко!» – дівчині ніколи не подобалося таке ніжне звертання з натяком на секс. «Ну, дівчата, про що ви тут без мене говорили?» «Про дуже цікаві речі». Але Сандра розповіла мені, як закохалася в тебе з першого погляду. Як вона годинами сиділа біля фонтану, біля офісу, сподіваючись побачити твою усмішку. Сабріна доторкнулася пальцями до щокиріка і додала. «Виявляється, ти не такий уже неприступний». Вона взяла рятувальний жилет і наділа його. «Це правда?» Насмішкувато запитав Ріку Леси. «Це було давно», – відповіла дівчина. «Я була ще дитиною». Раптом Сабріна стрибнула у воду і встала на лижи. Яхту різко струсунуло, Рік обійняв Лесу і міцно притиснув її до себе. Леса вирвалася і намагалася сконцентруватися на Сабріні. Та рухалася по воді як професіонала, потім почала хитати лижами у всі боки. «Вона аж гарна, правда?» – помітила Леса. Але Рік дивився не на Сабріну, а на Лесу, і в його погляді було щось підступне. – Мені здається, Сабріна досі закохана в тебе, – сказала Леса. – Більше ні. Ми були разом дуже давно. До того ж, Сабріна не з тих, хто закохується. Завдяки допомозі Ріка Сабріна повернулася на борт і з переможним виглядом подивилася на Лесу. «Мені б теж хотілося спробувати цей вид спорту», – заявила вона. «Дуже мило з вашого боку», – покровительським тоном сказала Сабріна. «А вона в тебе смілива дівчина, Рік». Вона показала рукою на воду. «Стрибайте, я кину вам другу лижу». «А навіщо мені обидві, якщо каталися лише на одній?» – поцікавилася Леса. «Так легше втриматися на двох», – відповів Рік. Леса крить помітила самовдоволену усмішку Сабріни, вона явно насміхалася над нею. «Не хвилюйся, любий», – сказала Леса і стрипнула у воду. Підпливши до лижі, вона спробувала її одягти, але червик був відрегульований під крихітний 35-й розмір Сабріни. 39-й розмір Леси був занадто великий. Дівчина довго боролася із замком, а потім подивилася вгору, очі Сабріни блищали злобою. І тут Леса почула сплеск. Це рік стрибнув у воду. «Замок заїло», – пояснила вона. «В чому справа? Чому не хочеш кататися на двох лижах?» «Чому? Бо його подруга прекрасно справлялася з однією». «Мені здається, ця лижа дуже зручна», – збрехала Леса. Вона намагалася ігнорувати погляд ріка, в якому читалася недовіра. «Кинь іншу лижу!» – крикнув він Сабріні. Жінка зробила, як він наказав, і лижа впала поруч із ними, ледь не зачепивши Лесу. «Ей, обережніше!» Заволав Ріка, потім налаштував лижі під ноги дівчини. «Слухай, ти цього не мала робити», – прошепотів він. «Але я хочу», – вперто твердила Леса. «Відмінно. Це трохи зб'є з тебе зарозумілість», – нарешті сказав він. «Я впораюся», – сказала собі дівчина. Вона виграла у спортивній студентській асоціації, перемогла на турнірі юніорів у Вімблдоні, Тож і на водних лижах зможе втриматися. Це ж не так уже й складно. Рік піднявся на човен. Що ж за чорт, вселився в Елесандру. Він прекрасно знав, що Сабріна намагалася її спровокувати, але Леса надто розумна, щоб дозволити Сабріні досягти свого. Леса чудово грала роль його коханої – Ріка вразила, як пристрасна дівчина втирала йому сонцезахисний крем у шкіру. Вона масажувала плечі спину, нахиляючись так низько, що він відчував її груди. Дівчина виконувала свою роль дуже природно. Настільки природно, що навіть Сабріна не зрозуміла, що її ввели в оману. «Вона готова!» – промовила Сабріна і подала знак карманичу «Заводити мотор». Катер різко рушив з місця, і Рік тривожно спостерігаючи за дівчиною, Побачив, як Лесу спочатку окотило бризками, а потім вона зовсім зникла під водою. «Зупини катер!» – закричав він, і занурившись, поплив до нічого не розуміючої Леси. «Я майже зробила це!» – радісно закричала вона. «На перший раз достатньо, велася з води!» «Ні, я не хочу!» – вперлася Леса, хапаючи лижу і намагаючись стати на неї. «Повернися на катер!» – наполягала вона, тягнучись до другої лижі. «Ну, будь ласка, я справлюся!» Рік Паркер глянув у бік катера. Сабріна спостерігала за ними. Зараз він не міг сперечатися з Лесею. Передавши дівчині другу лижу, він поплив назад до катера. «Вона налаштована рішуче, сказав Рік, вилазячи з фоти. З кожною новою спробою Леса падала і знову вставала. Але попри все вона й виду не подавала, що втомилася і хоче припинити заняття. Коли Леса вкотре перевернулася, Сабріна глибоко видихнула і спитала. «Як довго це триватиме?» «Поки вона не навчиться кататися на водних лишах», – відповів Рік. «Він зовсім не сумнівався, що якщо Лесі знадобиться, вони проведуть тут всю ніч». «Слухай, Рік, а ти так і не розповів мені, чому порвав усі наші стосунки», – сказала Сабріна, спершись на борт катера і спокусливо вигнувши спину. Ця тема була неприємна для Ріка. Затримавшися з відповіді, він глянув на Лесу, яка потерла долонею забитий ніс і ще раз підняла великий палець руки вгору. Рік мусив визнати, що в опертості дівчини було щось зворушливе. «Я не планував зустрічатися з Лесою. Все сталося саме собою», – спокійно сказав він. Лесі вдалося піднятися на ноги, її обличчя було сповнене рішучості – Рік підстрибнув на місці і захоплено зааплодував їй, і вона видала радісний звук. Раптом Сабріна наказала керманичу розвернути катер. «Ні!» – закричав Рік, зрозумівши, що Лесі за грошей небезпека. Але було вже пізно. За частку секунди тендітна фігурка Леси зникла з виду. Рік стрибнув з катера у воду, впевнений, що ніхто після такого падіння ще не лишався цілим. Але цього разу Леса його здивувала. «Ти бачив, на що я здатна?» Спитала вона, борсуючись у воді і широко посміхаючись. «Тобі пощастило, що ти нічого не зламала», – грубо сказав він, вириваючи в неї лижі. «Леса, мені так шкода», – виправдовувалася Сабріна, коли вони піднімалися на борт судна. «Ти мала послабити їм у сердито сказав Рік. Щоб не говорила Сабріна, він добре знав цю жінку. Вона зробила це навмисно і її надзвичайно пощастило, що Леса майже не постраждала. Він поглянув на великий рожевий синяк на носі дівчини. «У тебе є пакет з льодом?» – спитав він у Сабріни. «У цьому немає потреби», – сказала Леса. Але Рік її не слухав. Він допоміг їй сісти і поклав літ на забите місце. «На сьогодні достатньо суперечок. Давайте відпочинемо». Назад вони їхали в повній тиші. Початкова радість Ріка від успішного завершення справи – Почала перетворюватися на гнів. Коли вони повернулися на пристань, рік обійняв лесу і допоміг їй зійти на берег. Я б хотіла пообідати з вами, весело сказала Сепіна. Коли молоді люди відійшли достатньо далеко, рік проривів. Чорт забирай, що ти витворяла в воді? Хотіла вбити себе? Про що ти говориш? Я всього лише каталася на водних лижах. Ти прекрасно знаєш, про що я говорю. Ти намагалася щось довести, і твій упертий характер ледь не вбив тебе. Думаю, мені слід бути зворушеною тим, що ти так турбувався про мене. Чому він так роздратований? Можливо, тому, що весь цей спектакль нагадав йому, що вона всього лише виконувала свою роботу? Тобі не треба нічого доводити, Алесандра. Я знаю, сказала Леса і зняла його руку з себе. Лямка купальника з'їхала з витонченого плеча. Вітер розвівав її мокре волосся. «Як думаєш, нам вдалося обвести Сабріну навколо пальця?» – спитала вона. Рік спробував відвести від неї погляд. Напівголе тіло дівчини могло збити з пантелику будь-якого чоловіка. «Важко сказати. На мою думку, Сабріна досі цікавиться тобою», – тихо промовила Леса. Я ж казав тобі, що між нами все скінчено. Гривнуєш, Мила? Я? Ніскільки. А от Сабріна так. Але Рік знав краще за неї. Сабріна фліртувала з ним, щоб зрозуміти, на що він статний. Рік не сумнівався, що її вигадка про радників, яким треба вивчити контракт, була лише приводом. Йому з Лесою ще доведеться багато зробити, щоб переконати Сабріну. Вони повинні довести, що у них бурхливе пристрасне кохання. Кохання, здатне навіть шайдушні сварки та романтичні воз'єднання. Під час обіду я запрошу Сабріну на танець. Хочу, щоб ти вела себе як дуже ревнива кохана. Ти маєш бушувати як ураган. Іншими словами, ти хочеш, щоб я поводилася як дурепа? Зовсім ні. Тобі потрібно зіграти жінку, яка вважає, що її коханий фліртує з іншою. Ми повинні зобразити вибух емоцій. Сабріна потребує доказів. І, звісно, вона не отримала їх на катері. А тобі не проходило в голову, що це ти мав би розсердитися, побачивши, як я фліртую з іншим чоловіком, і дати зрозуміти Сабріні, що тобі неприємно бачити, як хтось інший мене трукається. «Вибач, Люба, але Сабріна добре мене знає», – сказав рік, торкнувшися щоки дівчини. У його погляді з'явилося щось жорстоке, і він взяв лесу за руку. Я не з тих, хто ревнує. Розділ п'ятий «Значить, я не тільки здатна звільнити тебе через дріб'язкову любовну сварку, а й жахливо ревнива? А якою ще ти мене бачиш?» Для Ріка Леса була жінкою з фантастично красивими зеленими очима та найспокусливішим тілом, яке він коли-небудь бачив у житті. Жінкою впертою тіло цілеспрямованою, готовою без скарг терпіти будь-які забої та розтягнення зв'язок, тільки щоб навчитися стояти на водних лишах. Але Рік не озвучив своїх думок, натомість він сказав наступне. «Можливо, в чомусь ти перевершуєш інших дівчат?» Може, ти дуже вправнав у ліжку? Ти це мав на увазі?» Закутила очі дівчина і висмикнула свою руку. «Насправді ні, але я був би надзвичайно радий познайомитися з твоїми навичками у сексі». Молоді люди зайшли до бунгала і зачинили за собою двері. Кондиціонер був вимкнений, кімната нагадувала духовку. Леса ввімкнула кондиціонер. «Хто з нас перший піде в душ?» «Ти чи я?» – спитав Рік. «Давай ти», – сказала Леса, сідаючи поруч із кондиціонером. «Я трохи посиджу тут». Дівчина витягнула довгі струнки ноги, інша лямка купальника сповзла вниз. Рік окинув поглядом й голені плечі Леси, нервово ковтнув і зняв сорочку. «Ти що, збираєшся роздягатися прямо тут?» – спитала вона. «Ні». Що чорт забирає, відбувається, адже у них лише ділові стосунки. Вона – Алесандра Лоренс, президентка компанії, та жінка, яка його звільнила. Але чому ж тоді він хоче зірвати з лесу купальник і затягти її в ліжко? Рік завжди підозрював, що Алесандра неймовірно красива, але бачив у ній лише вовка в овачій шкурі. Він не очікував побачити у настороженій, скромниці, енергійну і сміливу спортсменку – і тим більше не міг подумати, якою гарненькою Леса може бути в занадто відкритому купальнику. У Леси була своя родзинка. У ній горіла іскра сила духу. Але щоб не було, він повинен був намагатися не піддаватися її чарівності. Накласти на себе табу. Назавжди. Адже вони лише прикидаються, і рік не повинен відходити від правил. У що ж тягнулася Леса? Її страшенно тягне ріка Паркера. Боже, допоможи мені, думала дівчина. Що ж ти робиш? Вони провели день разом, роблячи вигляд, що закохані один в одного. Вона відчула на собі силу його поцілунку, а тепер сидить тут, у готельному номері, і лише зачинені двері відділяють її від голого Ріка, у якого вона вже так давно закохана. Але вона не повинна плутатися в думках. Рік – діловий партнер. Він той, кому вона зовсім не подобається Але чому ж їй хочеться, щоб вони Справді стали коханцями? Закривши очі, Леса спробувала вигнати ці думки з голови Дихай глибше Розслабься і ні про що не думай Але Лесію не вдавалося не думати про Ріка Дівчина згадала розмову Яку випадково підслухала нещодавно в дамській кімнаті Жінка, що підправляла макіяж, Очевидно, знала когось, з ким Рік зустрічався Не підозрюючи про присутність Леси, дама ділилася своїми враженнями з подружкою На першому побаченні Рік сказав їй, що в його планах немає жодних зобов'язань «І що було далі?» – спитала інша жінка «У будь-якому разі вона з ним переспала» «І він їй більше не дзвонив» «Ні, звичайно, вона була розчарована, ти знаєш, як це буває» Ми всі хочемо вірити, що ми єдині та неповторні. Але потім вона додала, що зовсім не шкодує про те, що сталося, і що вона того варте. Сказала, що рік чудовий у ліжку. Чудовий у ліжку. Між нами кажучи, заявила жінка. Я відразу після нашої розмови підійшла до нього і запропонувала себе. І. Рік сказав ні. Він був дуже задоволений, але пояснив відмову тим, що ми працюємо разом. Ти ж знаєш, що він не визнає службові романи Чудовий у ліжку Леса приключила кнопку кондиціонера, наче сподіваючись, що струмінь холодного повітря допоможе їй прийти тями. Минуло багато років з того часу, як вона була близька з чоловіком А її останнє побачення трапилося кілька місяців тому, коли тітка познайомила її з онуком свого друга за розповідями Грен, він був чудовим чоловіком, інженер і професіонал у тенісному клубі міста. Але насправді все виявилося інакше. Дівчині зовсім не сподобалися три золоті ланцюжки на його шиї і те, як він поводився з жінками, з якими спілкувався. Але останньою краплею терпіння Леси стало, коли він сказав їй, що для ділової дівчини у неї – хороша витримка. Грен постійно твердить дівчині, що їй бракує світського життя. Але Леса вважала, що проблема в іншому. У неї був лише один сексуальний досвід. П'ять років тому. Відтоді Леса не зустрічалася з кимось більше двох тижнів, а дівчині хотілося жити повноцінним життям. Коли Лесандра приїхала до Нью-Йорка працювати в Лоуренс Ентерпрайзес, вона намагалася знайти друзів. Але ця задача виявилася їй не під силу. Кожна людина, з якою зустрічалася дівчина – була пов'язана з компанією Чоловіків бентежило її положення в компанії А жінки шарахалися від неї, наче від чуми Одного разу Леса запросила дівчину, з якою хотіла подружитися, на чашку кави Але потім з'ясувалося, що бідолашна не спала всю ніч, бо думала, ніби Леса запросила її, щоб звільнити «Дитинко, наберись терпіння», – сказала їй тоді тітка «З часом усе зміниться» Але все крутилося навколо одного. Вона самотня. Останнім часом Лесі було так погано, що вона почала ставити собі питання, чи створена вона для кохання. Тут холодно. Почувши голос Ріка, дівчина обернулася і побачила його з одним рушником на стегнах. Відвівши очі в бік, вона стрімко пронеслася повз нього у ванну. Він залишив душ вімкненим для неї. Леса швидко зняла купальник і стала під теплий струмінь, і тільки тоді зрозуміла, що свою одежу залишила в іншій кімнаті. Тепер у неї не було іншого виходу, крім як зробити так само, як рік – вийти в вітальню в одному рушнику. Закінчивши душ, Леса взяла єдиний рушник, що висів у ванні, і закутилася в нього. Дівчина відчинила двері і глибоко зітхнула. «Хорошо, що вони уклали». Рік уже бачив її у купальнику, тепер побачить і в рушнику. Вона глянула на одяг, що лежав на стільці, і подумки прикинула час, який їй доведеться стояти напівголою перед ріком. Максимум 20 секунд. Все повинно виглядати так, наче вона зовсім не соромиться. Треба здаватися спокійною і холодною. Коли двері відчинилися, Рік озернувся і побачив лесу, закутану в рушник. «Вона хоче його звабити?» Але коли дівчина пройшла повз ріка і навіть не глянула на нього, він зрозумів, що сталося. Вона, як і він, забула свій одяг. Рік дістав із кейса контракт і почав переглядати його, намагаючись не звертати уваги на ноги дівчини та її пишні груди. Леса поспішила назад у ванну, а коли вийшла вдруге, на ній була строга спідниця і блузка без рукавів. У руках вона тримала шакет. «Нам не пора йти?» Не дочекавшись відповіді, дівчина попрямувала до виходу. «Леса, почекай!» – сказав Рік, кидаючи контракт у Кейс і слідуючи за нею. «Ти нічого не забула?» «Думаю, ще ні. А ти пам'ятаєш, що ми зображуємо закохану пару?» Спитав Рік, поклавши руку їй на талію, але більше читався в очах дівчини, змусив його охолонути. «Скоро все закінчиться». Промовив він, відсуваючись від Леси. Як тільки Сабріна підпише документи, ми зможемо повернутися до звичайного бізнесу. По звивостій доріжці молоді спустилися до ресторану. Хоч сонце майже зайшло, повітря залишалося спекотним і задушливим. Вони пробиралися крізь кущі Богенвілії та тропічних папоротей. Ресторан знаходився на пагорбі з видом на море. Відкритий з усіх боків, він освітлювався лише мерехтливими свічками. Рік назвав господині ресторани їхні імена, і їх одразу провели до маленького затишного столика в кутку. «Я не бачу Сабріни», – сказала Леса. «Я теж, але це не означає, що вона за нами не спостерігає», – сказав Рік, сідаючи поруч із дівчиною. «Що нам робити?» «Давай поговоримо, як люди, яким цікаво дізнатися один одного ближче». Леса нервово глянула на двері, вона виглядала так скованою, що Ріку стало їй шкода. Що сталося з холоднокровною та впевненою собі жінкою, яка звільнила Ріка? А потім так само швидко взяла його назад на роботу. «Звідки ти родом?» – спитала Леса. «Я виріс за містом, мої батьки досі там живуть». «У тебе є брати або сестри?» «Так, сестра і брат». «А ти часто їх бачиш?» Іноді. Для неї ця тема була болючою вона дивилася куди завгодно, але тільки не на ріка. І так, Лесе, які твої плани на Різдво? спитав рік і торкнувся руки дівчини. Ми з Грен влаштовуємо тихо святкову вечерю. Грен твоя бабуся? Ні, вона моя трюрідна тітка, моя єдина родина. Рік тому вона впала і пошкодила стегно. І я забрала її до себе. Тепер її вже краще, але я щаслива, що вона зі мною. Леса живе зі своєю тіткою? Образ доброї та турботливої племінниці не мав нічого спільного з тією холодною самостійною жінкою, якою Олександра була в офісі. Дуже шляхетно з твого боку. Це не менше, що я можу для неї зробити. Зрештою, вона прихистила мене, коли помер мій тато. У Грен ніколи не було власних дітей, і вона взяла на себе роль батька. Тітка дуже цікавилася моїми успіхами в тенісі. Незважаючи на поважний вік, вона літала зі мною по всьому світу, відвідуючи кожен матч. Я чув, що ти могла стати професіоналкою в цьому виді спорту. Якби я захотіла піти далі, мені знадобилося більше часу і сил. В такому випадку я не змогла б отримати вищу освіту і стати магістром ділового адміністрування. Звісно, освіта має велике значення для людини, але небагато хто міг би заради неї відмовитися від можливості стати професійним спортсменом. Я дала слово своєму батькові. Ти пообіцяла йому, що здобудеш ступінь магістра? Ні, відповіла Леса, і їхні погляди зустрілися. Я зобов'язалася повернути його компанію. Я прекрасно знала, що для цієї мети необхідно отримати освіту та набратися досвіду. На мить рік завмер, приголомшений її словами. Йому ніколи не могло спасти на думку, що дівчина виконує свою роботу, слідуючи настановам Говарда Лоренса. Але я все ще граю в теніс, додала Леса. Принаймні, коли можу. Одного разу я навіть замислювалася про інвестиції в якийсь тенісний клуб, «А що ти робиш на Різдво?» «Наймовірніше працюватиму», – відповів він. Ріку хотілося дізнатися більше про обіцянку дівчини своєму батькові, але він був змушений повернутися до нейтральної бесіди. «В офісі?» «Ні, зазвичай для цього я відвідую один із готелів». «А я люблю традиції. Знаєш, велика родина сидить за столом, а голова сім'ї ріже індичку». Моя тітка винить себе, що у неї немає дітей. Грен найбільше на світі мріє про велике сімейне свято, у якому бере участь багато дітей. Добре, якщо тобі подобаються галасливі зібрання. Коли зустрічаються всі мої родичі, починається справжній гармидер. Усміхнувся рік і продовжив. Мій брат і сестра досить спокійні люди, але у мене дуже велика родина. Багато кузенів, племінниці і племінників. Сімейні свята бувають божевільними. Твоя сестра заміжня? А брат? Вони були одружені, але вже розвелися. Правда, моя сестра знову збирається виходити заміж. Дівчина зробила ковток вина. Отже, ти єдиний, хто ніколи не був одружений. Я Нуалія. Вони ніяк не можуть мене зрозуміти. Кожного разу, коли ми збираємося разом... Починається дискусія про те, з ким вони збираються мене познайомити. «А ти багато дівчат приводив додому?» «Одного разу я зробив цю помилку, але вони всі полюбили Карен». З тих пір пройшло багато років, але ріку все ще важко було говорити про неї. «Карен? Колись я був з нею заручений». «І що сталося далі?» «Не відповідай, я спробую здогадатися». Ти стояв з нею перед вівторем, а на вас дивилося 300 людей? Ні. Хай ця неприємна розмова закінчиться, молив він у думках. Переключись на іншу тему. Але він не зміг. По призирливому погляду Леси він зрозумів, що вона вважає його холодним, егоїстичним мудаком. Вона померла. Я тоді навчався в магістратурі. Я попросив Карен після роботи прийти до мене, і вона... Була вже на півдорозі додому, коли п'яний водій збив її. Не думаю, що коли-небудь зможу забути той трагічний день. Рік очікував, що Леса вчинить так само, як більшість людей, яким він розповідав про смерть Карен. Щось промямлять і спробують змінити тему, але дівчина вчинила інакше. Вона подивилася йому в очі і сказала. «Я не уявляю, що може бути гірше цієї трагедії». Напевно, ти дуже сумуєш за нею. Ми полюбили одне одного ще в середній школі. Потім зустрічалися в студентські роки. Ми планували купити будинок, завести дітей. І замить усього цього не стало. Рік провів рукою по волосю, чому він розповідає про все Лесі. Мій батько пережив таку ж втрату, промовила Леса. Моя мама захворіла і через місяць померла. Вони теж кохали одного одного зі шкільних років. І він так і не зміг забути мою маму. Рік знав, що дружина Говарда померла, а ще він знав, що спершу вона була першим партнером Лоуренца. Але Рік ніколи не думав, що за цим товариством ховалися справжні почуття. Знаєш, коли мій тато помер, Грен сказала мені, що він у мене ось тут. Леса притулила руку до грудей. І частинка його завжди житиме в моєму серці. І вона була права, я досі відчуваю його присутність. Рік побачив у очах Леси Білі захотів її втішити. «Скільки тобі було років, коли померла твоя мама?» – запитав він. «Три. Насправді я майже не пам'ятаю її. Грен завжди розповідала мені про неї як про рішучу і відважну людину». Тата закохався в неї з першого погляду, а коли вона померла, він зійшов із розуму від горя і замкнувся в собі. Звісно, потім тата зустрічався з жінками, але жодна не залишалася у нього більше місяця. Думаю, він нікому не дозволяв підійти на то близько, бо боявся болю від втрати коханої людини. Рік глянув у далечінь, Сама того не усвідомлюючи, дівчина щойно описала – його власне життя Можливо, він просто не зустрів більше такої Особливої жінки Тихо промовив він Можливо Але мені хотілося б вірити, що у моїх батьків була Та сама любов, яка трапляється в житті лише раз Я впевнена, що така любов була у твоїх батьків Очі дівчини затуманені сльозами звузилися я знаю, що ти про мене думаєш, Ріку. Що я зіпсована жінка, якою керує лише Жадоба. І що ти вважаєш, що я не маю права на Лоуренс Ентерпрайзес. Але ти навіть уявлення не маєш. Як дорогий для мого батька був цей бізнес. Він і мама почали цю справу разом, і тато відчував, що компанія буде продовженням їхньої любові. Тато здійснював мрію мами. Вони разом рухалися до мети. Рік справді думав, що Алесандра – зіпсована дівчина з надмірним почуттям власності. І хоча вона виявилася значно складнішою натурою, він не дозволить емоціям затуманити його розум. Раптом Алесандра промовила. «Сабріна, позаду тебе!» Рік ніжно обійняв Лесу. «Веди себе так, ніби я сказав тобі щось приємне, мила!» – прошепотів він. Леса посміхнулася йому, але було видно – що його дотик викликав у неї певну незручність. Мабуть, розмова між ними не змінила її ставлення до нього. Якщо Леса не буде обережною, Сабріна відразу ж їх розкусить. І так, що ви думаєте про мій ресторан?» – запитала Сабріна, сідаючи навпроти ріка. «Це справді дуже романтичне місце, чи не так? Ти принесла з собою контракт?» «Мій радник його вивчає». «Він має принести контракт будь-якої хвилини, а поки ви можете насолоджуватися вечерею», сказала вона, кивнувши офіціанту. Леса замовила біж і трохи рису. «Я візьму те саме», промовив Рік. «Яка сумісність! Ви навіть їсте одне й те саме!» Посміхнулася Сабріна, але по її тону було зрозуміло, що думає вона зовсім інакше. «Отже, ви живете разом». «Ні, я живу зі своєю тіткою», – відповіла Леса. «З тіткою? Як мило! І що вона думає про ваш роман із Ріком?» «Моя тітка задоволена нашими стосунками», – трохи подумавши, сказала Леса. «Справді? Навіть після того, що Рік зробив твоєму батькові?» «Я не знаю, про що ви говорите», – видихнула Леса. Рік не мав жодного стосунку до того, що мій батько залишив компанію. На жаль, було видно, що дівчина бреша. Крім того, моя тітка хоче, щоб я була щаслива. Сабріна була дуже підозрілою, і становище лише погіршувалося. Рік повинен був врятувати лесу від неї. Якраз вчасно зазвучала музика. «Любов моя!» – звернувся він до дівчини, простягнувши їй руку. «Це наша з тобою пісня?» Відвівши Лесу на танцпол, він ніжно притягнув її до себе. «Думаю, мені знову потрібно тебе поцілувати». Якщо Сабріна хоче представлення, вона його отримає. Рік легко торкнувся губами щуки Леси. Вона обернулася до нього, і їхні губи злилися в поцілунку. Молодих охопило полум'я пристрасті. Намить, забувши про місію, рік почав жадібно цілувати Лесу, ніби вона справді була його коханою». Раптом Леса відступила, і по її погляду Рік зрозумів, що зараз почнуться неприємності. «Вибач», – прошепотіла Леса, і перш ніж він встиг її зупинити, вона повернулася і рушила до дверей. «Чорт, забирай, що вона робить?» Рік поспішив за дівчиною, обходячи ресторан зовнішнього боку. Різко схопивши її за руку, він розвернув Лесу до себе і опинився з нею обличчям до обличчя. «Ти хоч усвідомлюєш, що робиш?» «Я більше не можу грати в цю гру!» Промовила Леса, знімаючи з себе його руку. Вона була збентежена і здавалася на межі істерики. Деякий час Рік нерішуче дивився на неї, а потім кивнув у бік пляжу, зовсім не сумніваючись, що Сабріна здалеку спостерігає за цим спектаклем. «Давай підемо звідси. Дозволь, я дещо припущу», – сказав він, коли вони рухалися по пляжу. «Мабуть, у тебе є друг вдома». І тому ти почуваєшся винною перед ним. У мене немає жодного друга. Рік відчув полегшені від її слів. Але чому його хвилює і зустрічається вона з кимось ще ні? Я просто не зовсім впевнена в головних правилах гри. Головних правилах? Про що чорт забирає, вона говорить? Слухай мене, Леса. Звернувся до дівчини Рік. «Це не один із твоїх тенісних матчів. Тут немає правил чи інструкцій. Коли Сабріна поруч, я торкаюся тебе, ти торкаєшся мене. Ось і все». Він побачив, як вона здригнулася. «Чи можливо, що сама думка про його дотик так їй неприємна?» «Просто прикинься, що я хтось інший. Хтось, про кого ти піклуєшся. Хтось, з ким ти колись ходила в кіно. Чорт, забирай мені байдуже, ким я буду». Забудь про моє обличчя і трохи підіграй мені. Я спробую, але для мене це буде дуже важко. Чорт забирай, вигукнув Рік. Мені теж не подобається ця ситуація, але це бізнес. Ти майже втратила компанію і тобі буде важко її повернути. Леса дивилася на нього зі страхом і ненавистю, до яких він уже свик. З якоїсь причини все йшло не за планом, Рік відчував себе повним ідіотом. Що він взяв, що Леса зможе прикидатися? Мені слід було знати, що ти не впораєшся з цим завданням. Повернись в номер і чекай мене. Я піду поговорю з Сабріною. Слова Ріка привели дівчину дитями, наче її облило холодною водою. Чи справді вона готова втратити компанію лише тому, що їй не подобається правила гри? Проблема полягала в тому, що Леса дуже жалкувала, що їхні стосунки не справжні. Ріку майже вдалося подолати бар'єр, який оточував серце дівчини. Але вона повинна була побороти в собі зароджене почуття. Поспішивши з Ріком і схопивши його за руку, Леса стала на носочки і поцілувала його. Вона цілувала його так повільно і довго, наче він був чоловіком її мрії. Наче це був єдиний шанс у її житті. Нарешті вона відступила від Ріка і промовила – «Уже краще?» Рік важко дихав, у його очах палала пристрасть. «Значно краще!» Вона усміхнулася, задоволена його реакцією. «Пішли, я зможу довести нашу гру до кінця». Вони повернулися до ресторану. На столі вже стояла їхня вечеря, але Сабріни ніде не було видно. Рік галантно відсунув для Леси стілець, потім випив повний калих шампанського і налив собі ще один. Обережно, милий, сказала дівчина, нахиляючись вперед. Ти ж знаєш, який буваєш, коли п'яний. Рік пильним поглядом окинув її груди потім зробив ще один ковток шампанського. Тут Сабріна, промовила Леса, спостерігаючи за жінкою, яка мотушилася між гостями. Я не уявляю тебе поруч із нею. Тоді вона була зовсім іншою, не такою суворою. Хм. Напевно, мої колишні хлопці так само говорили про мене. Їх у тебе було багато. Спочатку Лесі здалося, що він жартує, але його очі були серйозні. Ні, не багато. І чому ж так? Я була дуже зайнята. Непогане виправдання. Я завжди ним користуюся у своїх цілях. Але ти ж не поставив хрест на жінках. Кожного разу, коли я чую про тебе, дізнаюся, що ти вже з іншою дамою. Лесу мучило одне питання, яке вона не могла не поставити. Ти зараз з кимось зустрічаєшся? Ні. Хвиля полегшення побігла її венами. Леса зачекала, поки рік закінчить вечерю, а потім запропонувала. Давай потанцюємо. На танцполі Леса обвела руками шию Ріка. Вона поводилася не як кохана, а як хитра спокусниця. І все це розпалювало її ще більше. «Що на тебе не йшло? здивувався Рік. «Я не люблю кидати гру». «Бачу, щось змінилося, коли я сказав тобі йти в номер. Ти сприйняла мої слова як виклик». «Ні, як неминучу дуель. Я знаю, що ти вважаєш мене зіпсованою багатою дівчиною». Але насправді це далеко не так Я дуже цілеспрямована І звикла наполегливо працювати Щоб отримати те, чого хочу Я вірю тобі, Леса То кого ти хочеш бачити у меню сьогодні ввечері? Відомого кіноактора чи... Андреа Гасі Насправді дівчині хотілося, щоб він був самим собою Але вона не могла йому в цьому зізнатися Ага, тенісного гравця Усміхнувся Рік а ти справді зовсім не така, якою я уявляв тебе, Леса. Ніколи б не подумав, що мені сподобається проводити з тобою час. Серце дівчини готове було вискочити з рутей. Такі слова входять у твій план, щоб переконати Сабріну, пожартувала Леса. Спершу ти засипаєш мене гарними словами, а потім я шалено закохуюся в тебе. Думаєш, така тактика спрацює? Запитав Рік, демонструючи свою відому усмішку. Він дражнив її, і дівчина це прекрасно розуміла. Якщо це твій план, мушу попередити, що завоювати моє серце значно складніше, ніж ти думаєш. Я ніколи раніше не закохувалася, бо бачила душевну порожнечу у друзів, які піддалися цьому почуттю. «Не всі любовні історії закінчуються так жахливо», – промовив Рік. «І багато з них того варті». Леса зрозуміла, що зараз він думає про жінку, яку любив усе своє життя. «Мені дуже шкода», – тихо промовила дівчина. Він не сказав жодного слова, лише ніжно взяв її за підборіття. Вона заплющила очі, насолоджуючись його дотиком, а рік притягнув її до себе. І Лес відчула по тілу приємне тремтіння, коли рік нахилився до неї. «Ось ви де!» Сказала Сабріна, перебиваючи їхній поцілунок, і подивилася на Ріка. «Ти обіцяв мені танець?» Леса відступила в бік, і коли Сабріна притиснулася до його щоки, відчула укол ревнощів. Справжніх ревнощів. Що відбувається? Вона навіть не думала, що може ревнувати. Адже це Рік Паркера, людина, яка вкрала у її батька компанію. Але Леса не змогла замусити своє тіло не реагувати на поцілунки Ріка. Зараз Леса знову була тією дівчиною, що стояла в дверях, і пристрасно хотіла чоловіка, який навіть не знав про її існування. І якщо їй хочеться втекти звідси, подібно урагану в припадку ревнищів, то зараз саме час. Окинувши пару останнім поглядом, Леса рушила до виходу. І вже у дверях відчула, як рік схопив її за руку. Він розвернув її до себе і знову поцілував. Розділ шостий це був неймовірно пристрасний поцілунок, про який Леся мріяла все своє життя. Вона притулилася до Ріка, і він все сильніше і сильніше притискав її до себе. Все закінчилося так само раптово, як і почалося. "Давай підемо звідси", сказав він, віддаляючись від Олександри. Рік прагнув близькості, у його словах відчувалося бажання залишитися з Лесею наодинці. Але контракт Сабріна не підпише контракт сьогодні ввечері. Це була лише гра. «Що вона сказала?» Поцікавилася Алесандра, коли рік повів її в бік пляжу. Стояла тепла тропічна ніч. Небо було усипане зорями, а величезний рудоватий місяць відбивався на поверхні блискучого моря. Вона відклала справу до ранку. Він зупинився і відпустив руку Леси. «Мені здається, Сабріна грає з нами». Вона не купилася на нашу історію. І наші останні зусилля її зовсім не переконали. У мене є підозра, що завтра Сабріна теж не підпише контракт. Як нам поводитися далі? Поцікавилася Алесандра. Можемо повернутися до Нью-Йорка і спробувати вигадати інший спосіб, щоб впоратися із ситуацією. Або... Він надовго замислився і продовжив... Залишитись тут ще на одну ніч Я не взяла з собою змінний одяг Промовила вона Мені відомо, що ти про все це думаєш, Леса І якщо сьогодні ввечері захочеш поїхати додому, я зрозумію Що ж до мене, я залишаюся тут і завтра вранці поговорю з Сабріною Сказав Рік Леса йшла за ним до їхнього бунгало Якщо вона поїде, у нього буде таємне побачення з Сабрінею. Можливо, він обрав інший спосіб переконати її. Вона запропонувала тобі себе, чи не так? Як ти здогадалася? Думка про те, що Сабріна зробила йому таку підлу пропозицію, привела Лесу в лють, Але найбільше їй було ненависно те, що рік міг походитися. І що ти їй відповів? Холодно поцікавилася дівчина. «Я не змішую бізнес із задоволенням, Леса», – відповів Рік, зупинившись біля входу в бунгало. «Навіть з колишньою подругою?» Рік клацнув замком і відчинив двері. Коли Елесандра опинилася всередині, він перегородив її шлях і сказав. «Навіть з колишньою подругою?» «А тепер ти маєш вирішити, залишаєшся тут чи ні?» Леса подивилася на ліжко. Я залишаюся, рішуче промовила вона. Рік на мить завмер, а потім зробив кілька кроків убік. Він пославив кроватку й заплющив очі. Леся підійшла до ліжка і сіла на самісінький край. Ти кохав її? Кохав? здивовано перепитав рік. Звісно, ні. Я аж казав тобі, що в нас були короткочасні стосунки, які тривали близько тижня. Він сів поруч із Лесою. Ти маєш навчитися довіряти мені, Алесандро. Мені дуже шкода, Ріку. Але щоб ти не говорив, навряд чи я зможу тобі довіряти. Вчинки людини важать більше за будь-які слова. Гадаю, в моєму випадку йдеться про те, що сталося з твоїм батьком. Зрозумій, я не маю жодного стосунку до його відходу. Мені зробили пропозицію, і я її прийняв. Я зробив усе, що міг, аби допомогти твоєму батькові. Він зберіг свій пакет акцій завдяки мені. Саме тому ти і його частку. Втрата компанії вбила мого батька. Можна сказати, це розбило йому серце. В нього стався серцевий напад, і за місяць мій бідний тато помер. Леса. З ніжністю в голосі звернувся до неї рік. Він був хорошою людиною, яка зробила велику справу створивши цю компанію. Але він узяв на себе керівництво і поступово почав звільняти людей. Тато боровся за те, щоб зберегти компанію. Того року я майже не бачила його вдома. Справа не лише в наполегливій роботі. Іноді одних людей просто перевершують інші. Він говорить про неї чи про її батька? Я все прекрасно розумію. І якщо ти зараз маєш на увазі мене, то я ж визнала свою поразку, пам'ятаєш? А тепер ми граємо в одній команді. Мені потрібна твоя підтримка, Ріку». Його погляд пом'якшив, і він усміхнувся. «Як твоя нога?» – спитав він і доторкнувся пальцями до синця. «Чудово», – відповіла Леса. Їй було добре не тому, що забій більше не болів, а через дотик Ріка. Усе її тіло пристрасно прагнуло його пестищів. Рік нахилився вперед, і вона заплющила очі, готуючись прийняти його поцілунок. В останню мить Рік зупинився. Що забрав він робить? Ніч вино романтична атмосфера зовсім затьмарила йому розум. Але Сандрина його курортна коханка ніколи неї не буде. Вона президент Ради Директорів, і йому не слід про це забувати. Рік схопив свій ноутбук і пересів на стілець, намагаючись не помічати дівчину, що сиділа на ліжку. Леса збила подушки і зручно вмостилася на них, а потім поклала ноутбук собі на коліна. Якби хтось зараз зазирнув у вікно, він, напевно, подумав би, що це щаслива пара, хоч і не надто романтична. Переглянувши пошту та повідомлення, Рік узявся аналізувати обіг акцій. Сабріна купила ще більше акцій, констатував він, підносячи ноутбук до ліжка і сідаючи поруч із Лесою. Подивися. Леса уважно взялася вивчати інформацію. Отже, вона не збирається продавати нам свою частку. Сабріна розуміє, наскільки нам потрібні ці акції, і вважає, що пакет, яким вона володіє, коштує вдвічі дорожче. Можливо, нам варто написати листа акціонерам і пояснити їм усю ситуацію? Вони мають знати, що зараз не час продавати акції. Я повністю з тобою згоден. Підтримав її Рік. І вони взялися до роботи. Близько другої ночі Леса заснула, схиливши голову на плече Ріка. Її чуттєві губи так і манили його. Зітхнувши він обережно поклав її голову на подушку. Леса тихо зітхнула, а кутики її губ вигналися в солодкій усмішці. Прокляття! Він страшенно хоче цю дівчину. Ковтнувши, Рік підвівся з ліжка. Така нічна близькість могла спричинити ланцюг подій. Про які йому не хотілося думати. Рік сів на стілець, розсіяно дивлячись перед собою хто б міг подумати, що йому захочеться зайнятися коханням з Алессандрою Лоуренс, вона ж сусільна проблема. Рік завжди вважав її імпульсивною, впертою, манірною дівицею з вузьким світоглядом, але за холодною зовнішністю ховалася добре пристрасна жінка, яка самотужки бореться зі своїми страхами. Коли сонячне світло почало пробиватися крізь фіранки, рік підхопився і став розминати затерплу шию. Леса тихо зітхнула і повернулася на спину. Її розкішні руді локони розсипалися по подушці, а струнке витончене тіло спочивало поверх ковдри. У променях сонця дівчина здавалася рікові ангелом. Принаймні, вона була найкрасивішою жінкою з усіх, яких він коли-небудь бачив. Йому потрібно негайно покинути цю кімнату. Негайно. Рік одягнувся і вийшов, а коли він повернувся, Леса вже сиділа на ліжку. «Доброго ранку!» – проморкотіла вона, потягуючись, мов, ліниве кошеня. І те, що дівчина не усвідомлювала власної сексуальності, робило її ще привабливішою. «Я піду по каву», – пробуркотів Рік, намагаючись не дивитися на Лесу. «Тобі яку?» «Чорну, будь ласка!» Рік замовив у ресторані каву і попрямував до пунгало. Біля самих дверей він зупинився і побачив, як Сабріна, вдягнена вся в біле, сходить із яхти. Безперечно, вона була красивою жінкою, але її холодна краса тьмяніла поруч із чарівністю Леси. Невже Рік колись міг захопитися Сабріною, такою поверхневою і нещирою? Але тоді йому потрібні були лише секс і пригоди. Сабріна побачила Ріка і махнула йому рукою. Він кивнув у відповідь і штовхнув причинені двері. Леса стояла до нього спиною, на ній були лише трусики. Раптом вона обернулася. Тебе не вчили стукати? Сердито спитала вона і, схопивши бюстгальтер та сукню, попрямувала до ванної. Алесандру вибачила за дверима Сабріна. Я не думаю, що ти стоятимеш гола посеред кімнати. До того ж, штори навіть не зачинені. Двері ванної відчинилися і з'явилася Леса. Усе гаразд, заспокоїла вона. Нічого не сталося. Рік не міг із цим погодитися. Він бачив її повні груди, плаский живіт і сексуальні трусики, що облягали струнників стегна. Йому ще довго не вдасться забути цю картину. «Це моя чашка?» Спитала Леса, забираючи в нього каву. М -м, «Яка смачна!» Сказала вона, облизуючи губи. «Дякую!» «Вона що, намагається звести його з розуму?» «Тепер я готова до наступного раунду!» Леса відчинила двері і помахала Сабріні. Потім повернулася до Ріка і прошепотіла. «Ми маємо поцілуватися!» Ставши на вшпиньки, вона притиснулася до його губ. «Ну як? Сабріна бачила?» бадьоро спитала вона, відсторонившись. «Думаю, так». «Як вам спалося?» Поцікавилася Сабріна, підходячи до їхнього бунгало. «А ми спали?» Підморгнула Леса Ріку. Ні, – чесно зізнався він, – я взагалі не спав. Ігноруючи той факт, що вони й досі обіймалися, Сабріна торкнулася губами що Ріка. Мої матраці створені для того, щоб забезпечити добрий сон. О, вони нам дуже сподобалися, – проспівала Леса, кладучи руку, Ріку на груди. Ти готова підписати контракт? Одразу перейшов він до справи. Сабріна зітхнула. Боюся, нам знову доведеться відкласти це питання. Моє вивчення документів ще не завершене. Дуже шкода, розчаровано сказала Леса. Мені потрібно ще кілька днів. Було дуже приємно познайомитися з тобою, Алесандро. Я ще розподіваюся, що тобі тут сподобалося. Ріку, я буду на зв'язку. Потім жінка відвернулася і швидко пішла в бік офісу. Ти мав рацію. Вона й не збиралася сьогодні підписувати папери. Мовила Леса, відпустивши руку чоловіка і відійшовши від нього на кілька кроків. Сабрині нескладне труднощів дізнатися, що ми насправді не зустрічаємося. Зрештою кожен у нашому офісі знає, що ми відчуваємо одне до одного. Можливо, ми можемо це змінити. За кілька днів відбудеться різдвяна офісна вечірка. Ми підемо на неї разом. Цього буде достатньо, щоб поповзли чутки. Ріку ніколи не подобалися різдвяні свята. Надмір алкоголю перетворив странного працівника на вбивцю, винного у смерті Карен. Але Леса завжди наполягала на проведенні щорічних різдвяних вечірок, адже саме її батько зробив їх традиції компанії. «Гарна ідея!» Після короткої паузи схвалила Леса. «Сподіваюся, цього буде цілком достатньо!» «Так чи інакше ми повернемо цю компанію», – заспокоїв її рік. Розділ сьомий Леса прекрасно знала, що хороший партнер у парному тенісному матчі може вдвічі збільшити шанси на перемогу. Саме тому вона повернулася з Багамських островів задоволеною і налаштованою на боротьбу. Є лише один спосіб заслужити повагу ріка. Леса має довести йому – що вона – гідний партнер. Детально вивчивши фінансові справи компанії, вона дійшла висновку, що їм потрібно продовжувати